Та це на стій календули, запевняю вас, зніяковів Олексій. Можете покуштувати, зуб замучив. І не такий боягуз, як ви, не здалася Муся. А потім зробила несподіване. Міцно вхопила голову Олексія, розвернула до світла. Та ви що? запручався він. Задушите і правильно зроблю, сказала Муся. Не крутіться. «Дайте нагляну. Зараз я вам його висмикну». Олексій хотів було підвестися, але дівчина суворим поглядом наказала сидіти і полізла до свого саквояжу. Наподив Олексія, дістала звідти медичні обценьки. Той зафиркав, мов кінь, але Муся не розгубилася і досить міцним рухом коліна, Притисла Олексія Богдановича крапку до стільця. Боляче, до речі. У цю саму неурочну мить і Політ Вікентівич, абсолютно незаслужено посланий мадам Шток подалі того місця, де чорти ночують, проходив повз каюту. Зупинився і аж прикипів вухами до заповітних дверей. Так, так, ще трошки почув голос Марії Матвєвни Гурчик. Їй у відповідь залунав здушений стогін клятого нареченого. О, о, а, та що ви зі мною робите? І суворий наказ генеральської доньки – приберіть язик, так мені незручно. Плюнув з пересердя Іпполіто Кентівич, почервонів, мов, рак. І, докірливо хитаючи головою, пішов з горя пропустити чарочку до салону. Та це одна секунда страхопуде. продовжувало боротися з Олексієм Муся. Нарешті той змирився, затих і покірно роззявив рота. Муся з полегшенням зітхнула і почала розглядати наданий їй плацдарм. А, скориставшись мовчанкою пацієнта, Нарешті змогла і сама взяти слово. «Отже, що у нас виходить?» – заговорювала зуби пану Околоточному, нишперечі в його роті обценьками. «А виходить наступне. Айзен, за вашими ж словами, не крутіться, шпигун і має відношення до крадіжки креслення в Києві». Олексій відчайдушно затрусив головою Хвилиночку знайшла, зараз підчеплю. Далі, Петербурзький убивця теж поцупив креслення, і обоє вони опинилися на цьому пароплаві. Олексій відштовхнув їй руку і гаряче додав своє Ми маємо справу, не просто з убивцями а з державним шпіонажем. Два креслення мали воз'єднатися тут, і, муся і бровою не повівши, знову запхала обценки йому до рота, надто дуже їй кортіло самій висловитись, і передані якійсь третій особі. Інакше, навіщо сюди їхати? Сидіть смирно! І рішуче смикнула обценьки. Олексій скрикнув, скочив зі стільця, схопився за щоку, пробурмотів аж ток. Певно, він теж заходив до Айзена. Він задоволений намацав язиком порожнє місце і додав. Але вбивця не він. Він лише кредитор. Дякую. Здається, попустило. Прошу. Весело відгукнулася Муся, переможно тримаючи зуб в обценьках. «Знайдемо вбивцю штока, знайдемо і креслення». Олексій кивнув і взявся за свою фляжку, яку, власне, Муся одразу ж і відібрала. «А це вам більше не знадобиться. Для дезінфекції лікарю», – благально мовив «крапка». Зараз розпочнеться вечеря, там і продезінфікуєтесь, але не більше, ніж 50 грам. Востаннє. Обіцяєте? Обіцяю лікарю, похмуро пробурмотів крапка. І сумним поглядом простежив, як Муся, відчинивши віконце, рішуче кинула фляшку в безодню.